Oh Shikua se selamu alaikum dhe mirë se takohemi edhe këtë javë në emisionin duke kërkuar përgjigje, një emision të cilin ne transmitajme gjitho të martën nga ora 20 për të dhënë përgjigje pyjtive tuaj të, të cilat ne i shkruani në pyjtje e që se i vizkës së pikëm. Për të trajtuar pyjtje tuaja në emisionin e sotëm kemi tëftuar Hoxha Lahudina Bazi me cilin do të trajtuajme këto pyjtje. Hoxha selamu alaikum dhe mirë sërë dhët. Aleikum, selam O fedon me pytin e parë, thote, selamu alaikum, pare një viti kam dëgjorë se në qemqakëzët orbit ka përmbajtje nga deri, nga ajë moment më nuk i përdori ato. Një koment, ju lute. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahi rabbil alamin, wal aqibatullil muttëqin, wal a uduana illa ala al dhalimin, wa salatu wa salamu ala rësulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Fillimish lavdrojm Allahun e Madhërishtum, i quajm selavate dhe selame pe pyqëmerin e Tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Para se të përgjigjem pyetjes konkrete, themi se vërtet në këtë botë Allahu xhala uala ka, ka kriju gjëra të ndryshme, edhe besimtari apo çësia e besimtarit ndaj ndaj atyre gjërave e kam fjallin ushqimore cila duhet t'i haj, apo nuk duhet t'i haj, parim për të duhet t'i jetë e, ligji i Allahu të madhreshëm me një fjall ashtu si thot e, e, Ibn Abbas i me një rast, se e, atë të sin e kalleju Allahu i mahdëreshëm na e shërzoj apo e hajm dhe atë që Allahu xhalla wala e ka ndaluar neve largohmin nga ajo dhe nuk i afrohemi kurse ka disa gjëra për të cilat ka heshtur si thot Abdullah ibn Abbasi ato janë do thot mëshirë dhe rahmet do thot për ju ëh në rastin e ëh qamqakëzave orbit se a kanë mishderi apo jo, apo a kanë përbërje deri apo jo, unë personalisht e kam dëgju, do të thot, këtë kët thanja apo këtë suppozum të disave, mirë po përderi sot nuk kemi ndo një argumentim të, të qartë, apo diçka e vërtet e cila mund të asakcoj këtë se e, e, vërtet qamqakëzat orbit në përbërje në tyre kanë, e përcindje të të nga derri nga derri apo nga ndonjë substancë tjetër e, jo të lejuar atëherë përdesat nuk kemi diçka të saktë atëherë është problem të themi se ajo ndalohet e, nëse kjo ekziston dhe ka mundësi të vërtetohet atëherë do del në shësh se vërtet në përbërje ka atëherë çështja po çështja është, është diçka tjetër mirë po këtu vetëm dua ta bëj një vërejtje në në problematiken e emulgatorëve. ë se është e vërtetë se ka një një sasi shumë e madhe të emulgatorëve të cilat prodhohen me anë të përbërjeve të kemi të bimëve dhe të kafshë. Pastaj nga kafshët kemi e, që nxjerrin do thotë këto e, këtë përbërje edhe nga mishi i derrit apo nga produktet e derrit në përgjithësi. Por sido shoft çasja e ulemave në këto gjëra është qëndron në dy në dy aspekte. Aspekti aspekt i parë se ka mundësi kjo kjo përbërje me an të ndryshimit të përbërjes kimike për arsyesë se derisa të vjen deri te prodhimi e emulgatorëve, ato kalojnë për një proces kimik okay. ku e shndron përbërjen. Ajo a, do thotë ai ai problemi apo ai produkti deri mund ta ndryshoj përbërjen kimike të të të t'i dhe të kaloj në diçka tjetër. Ë prandaj vlerësimet do të jenë shumë studioze dhe të çasen do thotë edhe nga nga aspekti kimik i përbërjes atyre substancave, pastaj të të të nxjerrim ndonjë do thot ndo një verdikt apo ndo një e, e, dispozit në lidhje me ato se lejohen apo nuk lejohen ato përbërje kimike cilat mund, mund t'i këtë një, një prodhim pavarësisht ajo në qamqakëzit apo diçka tjetër nga ushqimet e përgjëshmet e cilat të mund t'i haj njeri u në përgjësi. Me që për këtë që është i hojtë që fritet që prej kohësh pra se në disa produkte si që janë edhe bombona apo diçka tjetër që kanë prej përbërje së derit A keni arritur që ju të konstatoni dhe qëka të, të meni ndo një informacion nga dikush që ka bërë në një hullëm të imre të kësaj qështje? Fatkecishtë do tëtë në formë se ajo që farë duhet të akimi parasysht në qështjen, posa qështjen në qështjen e mulgatorve, është qështja se e, në vlerësimin atyre mulgatorve se lejohet, apo kanë përbërjet e ndaluara, apo jo, duhet se cili e mulgatorë në formë të veçan, do tëtë të studiohet edhe të e materieve të cilat i ka aty. Ë ky ky vlerësim dhe ky studim ë nuk ka aftësi dhe nuk ka mundësi vetëm hoğa ta bëj për arsyes se duhet patjetër të të shërbehemi edhe me njohuritë dhe çasjet e, e e shkencave tjera, dhe të tjera apo saçiç do thot në fushën e, e kimis që të caktohet shumë qartë se ajo përbërje a ka ndryshuar strukturën kimike apo jo është një sikur ta marr një shembull thjesht sikurse gjendja e alkoolit se alkooli është do të thot një pije dëse për e cila është e ndaluar ta përdorim mirë po nëse ajo alkooli ndryshon e, e, përbërjen ta. kimike pra kalon dhe bëhet uthull Ater për besimtarin i lejohet ta përdor atë përderisa i ka i ka dal apo i është larguar ajo vetia dese të sem e ka alkolën në përgjithësi. Dhe kur ti kaloj, kur ti del ajo vetia dese, atëherë ai nuk konsideron më që është alkool, po konsideron që është uthull apo para prodhimit siç është rushi. Po, atëherë lejohet at, lejo të përdorim. Prandaj e njëjta vlen edhe me prodhime tjera, jo vetëm të alkoli, mm. po edhe me prodhime tjera të ndryshme që në gjuhën arabe i thonë al-istihala që nënkupton ndryshimi i, i përbërjes së një së një X-je nga një përbërje kimike në diçka tjetër dhe ai ndryshim e, e i përbërjes gjithashtu na bën neve që edhe qasjen apo ta ndryshojmë edhe dispozitën sheriatike në lidhje me atë gjë. Përderisa do thotë i humb ato veti të cilat i ka e, janë të ndaluara për përdorim. Kjo është, thotë Pra daj edhe në çështinë e emulsatorëve duhet të bëhet ky vlerësim. Un e përmenda kët për për arsye se shpeshherë neve na ndodhin që nëpër internet apo nëpër nëpër faqe të ndryshme t'na dërgohen disa ë uh, uh, përbërje apo disa emulsatorë, të cilat e dim se fillojnë do të thot me me shkronjën E, pastaj numrin 160, 270 e kështu me radhë, mm -hmm. e është vërtet se disa nga këto përbërje kanë qita emulgatorë në përbërje kanë edhe edhe ë do thot nga, e, nga mish i derrit apo diçka tjetër, por un them se më e drejtë është të largohemi nëse jemi të sigurt në ato. Por përderisa ka mundësi që edhe ajo ai emulgator se për të formuar emulgatori neve duhet ta dim se ajo mund duhet të futet për nxjesi për mbi 300° grat, për të për të ardhë deri në një fazë që ai do thot të, ta ta mer do thot at cilësin që të quhet emulgator dhe ti të të vendoset apo të përzihet pastaj me me me ushqimet e ndryshme për ta ruajtur gjatësinë, do thot kohë gjatësinë e tyre e kështu me radh, prandaj vetëm po duhem të bëj vlerësim se nxjerr janë dispozite në lidhje me këto emulgator duhet të bëhet të fund të çars studioze e jo vetëm me hamendje dhe supozime pra arsyes edheve e kemi përmend edhe në çështjen alko e alkohol e Coca-Colës kur kemi fol pa. se nuk është e drejtë e neve si, si besimtar që të nxjerrum ligje dispozita të ndalojmë gjërat apo edhe të lejojmë gjërat me anë të supozimeve hamendjeve apo e, atyre atyre gjërave të cilat mund të na vijnë informacione që mund të jenë edhe tendencioze a dhe edhe të çëllimta vetëm për të për të larguar nga një produkt i caktuar e kështu me radh Prandaj në Islam do të thotë gjërat janë të qarta dhe neve nëse dëshirojmë të themmë pra, një si gjë që, që është e ndaluar, atëherë patjetër duhet të kemi qartë se pse ndalohet, të cilat janë arsye. Ka përfundimisht të ket një argument për këtë. Po. Po. Ku anën tjetër, nëse njeriu, si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ruhet nga gjërat e dyshimta e ka forcuar fenë e tij dhe dëshiron të largohet nga ky parim që ta të largohet nga gjërat e dyshimta, atëherë kjo është kjo çështë ka të bëjë me me seci, besimin e se cilit musliman. Mirë po i të i detyrojt të tjere të atërheq vrejtjen, të i akuzoj, ma dje, se jenë duke përdorë ushqime të gabuara me këto supozime, kjo nuk është e drejt dhe nuk do duhejt të ndote nga besimtarët në përgjësi. Zotë edhe më smirë. Përsejmë se kjo është tashmë e qartë për shikuesin, Nëse vazhdojmë tani kalojmë tek një çështje tjetër. Sot përshëndetje gjatkohë se Xhumas jam në shkollë dhe, dhe mësimdhënësit nuk më japin leje që të dal nga mësimi dhe të prezantoj në namazin e Xhumas. Pyetje, a më lejo të lëshoj orën e mësimit pa lejen e tyre duke pas parasysh se për një sjellje të tillë do të informohen prindrit e mi si dhe do të marr dënim për këtë veprim nga ana e arsimtarëve. Vërtet kjo problematikë apo kjo pyetje që ngrihet Ashtu si po kuptaj, është një nëzëns i shkollës filore, pra arzuje se po a thotë se jenë arsimtar ata. Mm -hmm. ë, është problematike kjo në përgjësi në shoqërin tonë, për faktin se ë, e dimë si është qasja e disa njerëzve dhe individve, apo dhe qarqëve në përgjësi një lidhje me faljen e namazëve e kështu me radhë. Në anën tjetër edhe, edhe domozdo shmëria e apo kryrëja e këtyre obligimeve nga anaj besimtarit, e posa që ishtë falja namazit gjumas me gjemat, që është do të atë një namazit cilë nuk do të duhej të neglizhoj besimtari Ta. në asë ras, një rast, përveç nëse ka ndë një rast të justifikuar si kurse që mund tjetë smundja apo ullëtimi e kështu me radhë. Pa u futur në elaborime, themi në rast në konkret që ky djallash apo ky djalliri të mundohet nëse është bashkë në kohën kur ai e, duhet të prezentojnë në mësim, atërë të mundohet të jetë ai, ajo dalje apo shkuarje në gjami, pra arzuje se ne ve edhim se ajo kohë e kryrës e namazit të gjumas është një kohë e shkurë, të të të prej 30 minuta vë deri në 20 minuta, me shumë nuk, nuk ka nuk shkënë, kështu që të mundohet të kërkoj leje dhe të prezentojnë në gjami. Nëse kjo nuk është e mundur, at spaku të bëj të bëj vetes të them pak më më qartë t'jam menaxhoj vetes kohën dhe spaku mos t'i lejoj vetes ti kaloj do thotë 3 gjumë rreshtazi pa i falur për shkak se e, Allahu e di më së miri dhe kjo them do thotë mendoj se mund të jetë edhe ky rast do thotë prezantimi në shkollë edhe rrethana në të cilat ne jetojmë për këtë për këta fëmijë dhe për këta djem do të thotë që që vijojnë shkollën mund të jetë deri në një rang edhe në në në atë rrethanën e të arsyeituarve për faktin se ne vetë jetojmë në një rrethon cil në jetojmë dhe ik janë nga këto përgjegjësi ë, është e qartë se nuk është një domosdoshmëri që ndërlidhet me të jeta apo diçka tjetër, por arrin në shkollën e diçka diçka e të nevojshme, prandaj themi se edhe nëse neglizhon dhe nuk e fal Xhuman doni një herë Allahu e di mësë mirë, është, është një lej arsuetimi edhe kjo mos prezentim, mirë po të mundot s'paku mos t'i tejkaloj më shumë se tre gjuma pa, pa tre prezentuar prezentu. në gjami me falë gjuman, pra arsue se pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem thatë, aji person i sili i le tre gjuma pa i falur qëllimisht nga e, mos përfilja apo pa përgjensia, Allahu gjele o'ala dhe ta shënaj atë në radhët e monafikve. Prandaj për të yli, ikur këtij kërcnimi apo këtij dënimi atëra biletën tëi spa ku tri xhuma mos ti kaloj pa i falur në në xhami zot e di mësimin. Kalojmë tani tek një pyetje tjetër në shkruan Giulietta dhe thotë se është në Zvicërë e tregon se punon tek një gruaja e moshuar e kristere, gjatë pastrimit të shtëpisë së asaj gruaje ka hasur në një zarf Në mbeturinë në të cilën kishte një shumë parash prej 3000 frankave, ajo planifikon që ato parat të japë si donacion për një lokal në lagjin e saj që do të shfrytëzohet si xhami, por nuk e din se ai lejohet të veproj kështu. Nanën tjetër thotë se kjo grua është shumë e pasur, ka pallate të shumta dhe se nuk është mirë mendërisht, pra nuk e din se çka bën me parat e saj se të shpesh herë ndodh që i hedh në mbeturinë pa vedi. Pyetje e sajrë se si duhet të dhe projë t'i akthej parat, apo qëfar të bëj? Uh, neve duhet t'a kemë parasyshë se, me të vërtetë, njën nga uh, cilësit apo karakteret, me do mëzdojshme për besimtarin në jetën e ti, është sinceriteti. Ha. Me një fjalë t'i jetë sinceritet në daj të gjithve. Dhe në këtë nuk konde një dalim dërmjet sinceritetin në daj besimtarve dhe në daj jo besimtarve. Në fakt, ma djenë se shikojmë nga aspekti i dobisë, sinqeriteti i besimtarëve ndaj jo besimtarëve, sinqeriteti i besimtarit ndaj jo besimtarëve duhet të jetë edhe më i më i më të ulpsur për faktin se ai me atë dëshmon se çfarë është Islami dhe në çka thirr Islami dhe me an të sjelljeve të tij të sinqerta e largimit nga tradhtia, mashtrimi, vjedhja e kështu me radh, ai e dëshmon se me të vërtetë Islami është një fe e, që dallon do të thot nga sistemet dhe ideologji të tjera në përgjithësi. Prandaj në kët besimtar i duhet ta ketë parasysh kët dhe vazhdimisht në çdo raport me njerëzit e, parim e, dhe pikënisje e tij duhet të jetë sinqeriteti, sjellja e, e drejtësia me tjetrin e mosmarja e hakut të tij e, ti e kështu me radh. Në rastin konkret, edhe pse neve e kemi parashysh se kjo gruaja e, e moshuar Çen ka një një grua e pasur dhe pas ka pasuri të mëdha, pastaj e, nuk mund të themi që a, ajo është mbetur është e nevojshme për atë për ato parash i, i ka dhetur kjo pastruese apo kjo e, motër muslimane, edhe jaktheu apo nuk jakthej njëjt është do thot në në, në rastin e, e kësaj gruaje dhe e, ndoshta dhe për këtë shkak ajo mendon që në vend që t'jakthej ato ti ti ti dhuroj si do të nasjen për për çështjet do thot e, islame ndërtimin e xhamis apo apo blerjen e ndonjë shtëpie që do të jetë xhamin në të ardhmen e kësaj me radhë të gjitha këto me një fjalë mund të jenë mund të jetë çasja qëllimi i kësaj uh, motre muslimane është drejt uh, dhe shumë humane por nga uh, vështrimi islam dhe nga vështrimi i mësimeve islame në përgjithësi do të takem parasysh se kjo nuk është e drejtë në asnjë formë. Uh, Allahu xhalla wala në Kur'an i famlar të kur flet uh, për cilësitë e jo besimtarve e posaçisht për cilësitë e e pasuesve të librit, fjalë për krishterët edhe uh, që futet në përzësi si vretje ndaj tyre uh, e thot edhe kët uminhum men in ta'manhu bi, -bi dinarin la yaddihi ileyk illa ma dumta alehi qa'ima sot dhe ka prej pasuesve të librit, fjalë për jo besimtar, për krishterët dhe për yahudive, njerëz të cilët nëse ti u uh, jap si emanet do thot 1 dinar, atëher ata janë në gjendje që ta marrin atë, mos ta kthejnë, përveç nëse ti i urin atë te koka. Edhe, dhe do thot vazhdimisht jene në përcjellje të të tyre, atëherë ta kthejnë atë. Përndryshe nëse kanë mundësinë me marr atë e ja legalizojnë veti të marrjen. Dhe kjo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e, e tregon e tregon kët në fund të qortimit dhe vesi të kët që e kanë disa prej prej pasuesve të librit. E, edhe në vazhdim këthot dhalke bi enne humkalu dhe kjo është për arsuje se ata thonë se nuk kem do një përgjensi ndaj të tjerve, është kjala ndaj besimtarve pra ndaj Uh, edhe nëse i si musliman nuk guxojmë të futemi në këtë ran që ndaj të tjerëve ta bëjmë atçasie, se përderisa ai është jo besimtar, neve do të thot kem të drejtë t'i bëjm atij pa drejtësi, kem të drejtë t'ia marrim pasurinë, kem të drejtë t'a vjedhim transport. Kjo nuk qendron as në formë. Edhe kësaj duhet të i ikemi. Është një rast shumë shumë uh, konkret në lidhje me këtë, uh, një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam të cilën e shëndon uh, Buhariu në koleksionin e tij, se njëri në kohën e Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, ë derisa para se ta pranonte Islamin, kishte pas një shoçri, një disa disa shokë dhe me ta kishte kishte pas do thot një afërsim me ta, por çfarë bëri ky? Shkoi i i vrau ata njerëz, do thot u amarri u amorrën pasurinë me me tradhti dhe do thot me rrëmbim dhe i sulmoi ata dhe i ku dhe erdhi te pejgamberi sallallahu alejhi dhe e pranoi Islamin. Atere i dërguar i Allahot, lafdrimit dhe pacha që është në bitë, i tha ati, islamin, pranimi të islamit është i pranuar dhe ne të konsiderojmë ty prej radhëve të muslimanve. Mirë po pasurija të sënë e kësijel, ajo pasurija do thotë të refuzohë ty dhe nuk leohë, do thotë as të asë të leshë të këne, asë të mbashti dhe të regohët ashtu si që esë qarën, e ibn Hajer në komentimin e këtij hadithi treguohet se si e, është mundësia që ajo pasuri është marrë dhe ju është kthy atyre njerëzve të cilëve u ka taku. Prandaj ë ë Islami në asnjë formë nuk vjen në parim ajo ë do thotë thania e disa njerëzve se qëllimi arsyeton mjetin, për arsye se nuk e arsyeton asnjë formë. Edhe qëllimi duhet të mësejë human, i drejtë, i lejuar, ashtu siç duhet mësejë edhe mjeti si arrim deri tek çellimi duhet të jetë do thotë i lejuar dhe brenda kornizave të jurisprudencës islame. Me një fjalë nuk është e mjaftueshme nëse ne uh, uh, kemi çllim të mirë që ato atë pasuritë ajpin për për diçka të mirë apo diçka të lejuar siç është në rastin konkret ndërtimi i xhamisë, a, a gjithashtu në kat duhet të shikojmë se a është edhe ajo pasuritë që kemi e kemi në dorë, a na ka na ka ranive në dorë në formë të lejuar, në formë do thotë halal apo na ka në formë të ndaluar. Nëse na në ka në formë të të ndaluar, ashtu siç është rasti konkret, do thotë nuk është pasuria jona, është pasuria e saj femre, pavarësisht edhe milionave nëse ka ajo ajo grua, ajo është pasuri e saj dhe duhet t'i kthehet asaj. Nëse ajo me me dëshirën e saj ja kthen prapë Ato ajo është në Ndryshon gjendje apo ka mundsi ti mbaj ato para vet, ka mundsi ti jap dikun tjetër. Kjo është çështje tjetër. Mirë, po vetëm me preteksin se ajo ka mjaft pasuri dhe t'ia marrëm kët, kjo nuk është legjitime. Pastaj është edhe çështje tjetër se ajo nuk është mirë mendrisht, porçi është një arsye po, tjetër. Po edhe kjo, po, do mund të shfrytzohet gjendja e saj e, jo e mirë e, mentale që ti bëhet zullum në këtë formë kjo nuk është e lejuar dhe nuk duhet kjo mëshin prej prej sjifatëve të besimtarëve të sinqertë. Pra, kjo kjo vajza që punon aty duhet ta njoftoj këtë grua për. Si, duhet ta njoftoi dhe t'ia kthej për arsye se kështu duhet veproj muslimani. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë me një hadith, "Adil al-amanata man a'tamanak wala takhun man khanak." Po thotë pejgamberi lavdërim dhe pas ja çon mbi të, nëse dikush t'ajëp një emanet A tjerë çojë në vend atë emanet dhe mos e tradhë ato që ty të tradhën. Do thotë, nëse dikush të tradhon ti, atëre ti mos ia kthe atë me tradhit të ratit njëjt, por bë bohu i, i sinqert edhe ndaj tij. Në rasin mm -hmm. konkret, ajo kjo famë muslimane kur ka pranuar të shkojë si punëtore në në shtëpinë e asaj gruaje, me një fjalë ajo i ka besu kësaj dhe ka e ka lënë do thot hy në shtëpinë e saj të laj, të fshi, të shikoj do thot të, të gjitha fshësitë e saj dhe nëse kjo e shfrytzon këtë situatë dhe rëmben diçka nga pasuria e kësaj femre, atëre vërtet ka bër ë te ikalim që diçka do thot që tek Allahu xhela wala do do të me, do, do të jap llogari për arsyes se ka hyj do thot parimin se e them e tham pak më herët që a i duhet jetë i sinqernë dhe i të gjithë ve pavarësisht a janë besimtar apo jo. Po, në shkronë afrora, thate selamu alikum, si është dispozita për gjendje në gjishti treguës të dorës e djathë që atë qëndrimit ullur në namazë pra në ete hijatë dhe salavate, si dhe anshtë keqë se goja më hapet shumë shpesh e si dhe mos se gjatë namazët? Jan dy çështje. Po, këtu janë dy çështje. Çështja e parë në lidhje me gjishtin tregues të, të dorës së djathtë se si duhet të mbahet gjatë kohës kur jemi në etejat, është fjala në uljen pa e parë, siç qoft në uljen e parë apo në uljen e dytë. Ëh, themi se kjo kjo çështje është është e përfolur dhe diskutabile edhe në mesin e FUKAH-ve në përgjithësi edhe në brenda medhhebeve, po edhe edhe ndërmjet medhhebeve, po edhe edhe brenda medhhebit në përgjithësi, është fjala të medhhebit Hanafi, kemi disa thënie. Po u thelu themi se ë kryesisht e, e, e njohura them në medhhebin Hanafi është që gishtit tregues duhet të, të mbahet gjatë kohës kur neve e themi shahadetin, ashhadu an la ilaha illa allah, që atëherë duhet të ngrihet gishtit dhe të mbahet në formë drejt, do thotë, të të, të të kthyr ka kibla. Edhe në atë moment që përfundojmë shahadetin, atëherë ajo duhet të kthehet në vend dhe të mbajmë duart ashtu siç e mbajmë dorën e majt. Dhe kjo është më e njohur nga nga nga dietarët hanefi, edhe tek ne është i përhapur ky mendim. Por nëse thellohemi në librat e, e hanefive në përgjithësi, posaçërisht do thotë në libra që konsiderojnë thelpsor dhe referenca kryesore të të mëdhëve, atëherë e shohim se Për këtë qështje, uh, uh, shohim se uh, edhe imam Ebu Hanifja, edhe dynë zënsit e ti të njohur, Ebu Jusufi edhe Muhammed uh, Haseni, uh, e zgjodhin mëndimin të uh, sënën uh, e përmendët në librin shërë Fethi Al-Qadir të Ibn Humamit, po gjitha ashtu edhe në Bedaia Osanaia, dhe këto dy libra e në shumë uh, të lëpsore dhe referenca kryesore të medhebit, të regojnë se... Nje thënia e Muhamedit ibn Hasenit, do të thonë zënsit e Imam e Abu Hanifes, i cili thotë se kur përshkruan formën se si duhet në ulljen, në të ndrojë besimtarin në uljen në teşehhud, thotë se ai duhet të ulet dhe dorën e majtë ta mbajë të, mbaj të shtrirë, kurse dorën e djathtë ta mbajë do thotë të mbledhur edhe gishtin e madh dotat gishtin e madh ta mm -hmm. me të do të ta kap gishtin e mesëm në, okay. kët në këtë formë kurse gishtin tregues ta mbaj të drejtuar ka kibla ndërkët e mbahen gjatë tërë kohës prej fillimit të të e të xhati deri në përfundim mani fjalë deri pak pak para selamet. Dhe kjo vërtetoj edhe hadithat e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selamu, siç është hadithi i Wail ibn Hujr, i cili është isak ku pejgamberi sallallahu kur përshkrua të forma se si ka qëndruar ulur pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu në teşehhud, përshkruan se kjo ka qenë në forma e drejtë dhe Muhammed ibn Haseni, do të thonë nxënsi i Imam Ebu Hanifës tregon se kjo është thënë edhe Imam Ebu, Ebu Hanifës edhe Ebu Yusufit dhe, dhe të tjerëve. Mune përmenda kët me qëllim për arsyesë se ne vetë fatkesish të thot në në shoqrinë tonë kemi disa çoft edhe nga nga hoxhallarët të cilët fatkesish nuk i kanë të njohur ato mendime edhe brenda me dhëbit, prandaj kur shohen dikush prej hoxhallarëve që thot se kjo është forma më e drejtë se që duhet qëndrohet në në tehat, atë rthemi se sikurse ata akuzojnë se këta janë kundër me dhëbit e kështu me radhë a nuk e kam parasysh se kjo është forma të cilën e ka përzëdh edhe imamët e njohur të medhëve të hanefi dhe kjo është ajo e saktë atë cilën duhet ta të të veprojmë apo ta ta, ta, ta praktikojmë në përditshmërinë tonë për arsye se kjo është më afër sunetit, praktikës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç treguam në në hadithin Wail ibn Hujr e, dhe hadithe të tjera të shumta që përcillen në koleksionet e sakta muhadithin prandaj kjo është më e drejtë do thotë të mbajmë do thotë të, të drejtuar ka kibla ë dhe në atë form nëse lëvizet ka hadithe edhe për lëvizjen e gishtit mirë po ato hadithe janë pak më diskutabile në këtë çështje un nuk do të futem mirë po kjo është ajo forma më e drejtë se si duhet të ta mbajmë gishtin treguës gjat gjat faljes së namazit këtu në përfundim vetëm duhet ta ceku edhe atë se disa muslimanë duke mos cenuar qëllimin e mirë të tyre kur shohim se kur dikush flet për formën e mbajtjes së gishtë apo qëndrimit në namaz apo uh, ato veprime të cilat bëhen në namaz se si duhet bëhen duke ju referuar praktikës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam shohim një lloj sqetësimi sikurse uh, uh, atçasin se ju interesoni për disa gjëra shumë të thjeshta kurse duhet uh, uh, e qëllimshme në namaz është uh, thotë koncentrimi e kështu me radhë duke mundu që këto do të thotë të të, të vlerësohen pak më poshtë sesa sesa që duaj. Neve duhet ta kemi parasysh se namazi me të vërtet është një një nga adhurimet më të veçantë në në Islam. Dhe është e vërtetë se veprimet e namaz kemi disa peri tyre që janë farze të domosdoshme, patjetër disa në vacibe, disa në synete e kështu me radhë dhe këtu nuk janë të njëjti ng, rang, asnjë rang nga këto, do thotë këto dallime, por gjithashtu duhet ta kim parashyse se secili veprim në në namaz do thotë e ka vlerën, e ka rëndësinë dhe e ka peshën. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alajhem e shohim do thotë ata njerëz se secilë e kanë përshkruar formën e namazit të Muhamedit sallallahu alajhem e shohim që kanë qenë të përpikt në, kët, në këtë në këtë çështje. Për çdo veprim sado që ishte i vogël e kanë përshkruar për ardhësisë e Kasin me rëndësi të kuptohet çfarë se si njeriu e adhuron Zotin e Madhreshën prandaj edhe këto veprime si duan bëhen duart si duan shkohet shkohet në sejt dhe çka çfarë duhet këndohet në ulur çfarë duhet këndohet kur jemi në këmbë e këto gjëra duhet besimtari ti humbtoj ti mësoj dhe të mundosh ti praktikoj ti jetoj në përditshmërinë e ti e mos jet neglizhent të të, të të, të futët apo të ketë qasjen në këtove prime me, me botë kuptimin se kjo është synet, kjo është farz, këtë bëndë mësë me ba, këtë bëndë me ba, e kështu më radhë në qasjen që të mundohet, do thotë asaj vetë mos të kuptoj se që far ka për qëllim, do thotë me falje namazit, eh eh ato veprime nuk janë do të thonë veprime që bëhen ashtu kot mirë, por janë veprime që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka paraqë, pa, edhe për këtë edhe në një hadith thotë salu kema ra'aytumuni usalli, që do të thotë faluni ashtu siç më keni parë duke u falur. Pra, forma se si e adhurojmë në Zotin e Madhreshëm duhet me qenë ajo forma me cilën na ka na ka na ka këshillu na ka msu pejgamberit sallallahu alajisem e as se do thot në forma që ne vetë mu themi këtë e ka bë pejgamberi sallallahu alajisem mirë po masht synet ne spe bëjmë e kështu me radh për arsyesë se kjo kjo negligence e, aludon do thot në një në një mos përfillje dhe mos respekt i i i porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kurse në rastin në pyetjen tjetër se a ka diçka nëse i hapet goja brenda namazit themi se kjo duhet mundësisht të mënjanohet qoftë me edhe me me mundin e atij personi i cili falet mos jalejoi vetes që ti hapet goja mirë po nëse kjo është e papërballueshme atëra spaku duhet ta vendos do thotë të mundohet mos ta hap gojën do thotë edhe nëse i vjen ajo rasti për ta cilur mundohet me dhëmtë e tij do thotë ta ta mbaj gojën mbyllur nëse edhe kjo është e pamundshme për të atëra ai kërkohet se ta të vendosë do të doren majtë do të të edhe të ambaj do të gojë së hapur do të të ja vendosë edhe mos të duke do të goja hapur dhe kjo nuk është vetëm namaz pavarësish është namazit brenda namazit apo jashtë namazit vepron njejtë, Zotë i një mësë mirë Po, tani hoqë do të bëjmë një pozë të shkurëtër më pasitëri këthejmë i zërishë të ndëruar mi që vazhdojnë të që të ndroni me ne këthejmë i pas pak <të këndërit> Kam një problem. Nëse keni probleme që nuk mund t'i zgjidhni vet, është hapur një dritare e re në PISTV. Nëpërmjet së cilës ju mund të na shkruani ndërsa problemet tuaja i trajton Hoxh Muhamet Dermaku në shkallën e lartë në formën më të thjeshtë. Për çdo shqetësim, brang apo probleme të tjera, na shkruani në adresën tonë elektronike kamnjeproblem@csivisks.com. Dersa ne do të mundohemi ti zgjidhim ato nën në hijen e Kuranit dhe Sunetit. Mos haroni, çdo të ajet të takohëni me Hoxh Muhammed Dermaku në orën 20. Tek Emisioni kam një problem në Piz TV. nëndërori e misërishë së bashku në pjesën e 2 të emisionit duke kërkuar përgjigjit dhe po flasim e tëftuarim tonë hojja laudina bazi. Hojjnë në shkronë, Lejla, thotë, selamu alaikum, unë i fali pes kote namazit kur e fali namazin e drejkës, bëj makijajsh kur të vje koha e i kindis, e largoj tërë makijajshin, pas taj vetëm qërpikët nuk i pastroj dhe i lë ashtu, ampranohet mua abdesik, shtu apo duhet pa tjetër të ilaje dhe qërp Në lidhje me makiazhën do ta kemi parasysh se makiazh mund të jetë dy lloje. Ë e kam fjalën atë ë se cila duhet me një not për ta falur namazin dhe për të marr abdestin, secila jo. Ë lloji i parë i makiazhit është ai makiazhi që është pak më i yndyrshëm, më i trashë dhe kur vendoset në trup, është fjala në fytyrë atërë e mbulën pjesën e ftyrës dhe ujë nuk ka mundësi të dëpërtoj. Dhe kjo vrehe qartë kur ka ndyrë dhe është etrash e, e kështumeran. Kjo gjithësësi duhet me një notë. Mirë po nëse makjajën është një lojë një gjyre, e cila e, mbetet në në fytyrë, mirëpo nuk është e trashë dhe nuk është e ndyrshme, kështu që nëse pastrohet fytyra, ajo e, e, mund uji depërton në në në në lëkurën e fytyrës. Dhe kjo nuk është e nevojshme të pastrohet mirë para se të marrim abdes. E, në rastin konkret në lidhje me çerpikët themi se përderisa është lloji i parë, atëherë ajo duhet menjanohet. Pra rsysë se posaçësisht në pastrimin e syve, shohim dietarët e vjetër janë e, shumë kategorik e, se ato duhet mundohemi të mundohem i pastrojmë sa më mirë që që është e mundur. Prandaj edhe në rastin e çerpikve themi se nëse e dim se ato atë fjen e mbulojn atë fijen e çerpikve dhe nuk ka mundësi të të depërtoj ujë, atërë duhet të largohen. Mirë po nëse është vetëm një lojë një gjyre, dhe ajo nuk shkahton dëmë dhe ujë depërton, atërë nuk ka gjithë keqe, zote e di më smiri. Po, kalem të pytje tjetër, sa duhet të qëndroj gruaj e mbra pa burit kur falen së bashku? E, nuk ka diçka përcaktuar, e mjaftuyshme është që, që burit tjetë aç sa kamunsi gruaja me një fjalë si sutrën se e vendosin para para vetes kur të falemi nëse burri vendos del para gruas në aq laksi uh, nuk ka, ka gjithë këqe por edhe nëse nëse del më shumë dhe varet si është thotë dhoma e faljes nëse gruaja fallet pak në anën e, e djathtë më shumë dhe është pak më më përpara e kam fjalën jo përpara burrit, po është nuk është doman ajo largësi për cilën e përmend, nuk ka gjithë të këqe, pra nuk ka diçka definitive, zot e di më së miri. Po pyetja për, për, pyetja e radhës që vjen nga Shadia, thotë, është namazi sunet i ikindis, niyet me namaz, niyet se kam fjalën për sunetin. E, si Apo, duket po, është fjala për sunetin e ihatis para para para, para forzit, për këtë duket në një nga emisionet e fundit kemi folur dhe kemi sqaruar Dalimi është në atëse uh, katë të rekatet synet parajacisë, argumentimet me tonë bështetë, ata cilët kanë thënë se është synet 4 të falen, më bështetë në një hadith që nuk arrin shkallën e vërtetsisë. Mm. është do të hadith i dobet, kurse hadithet cilat vërtetojnë vlerën dhe dobin e faljes katërkateve sunet para ikindisë janë hadithe të sakta dhe ato e shënojnë do thotë disa koleksionues prej tyre është Ibn al Ibn Majah ku thot më një rast të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ai i cili fal katërkate para para ikindis Allahu do t'i ndërtojë një shtëpi në xhenet kemi disa hadithe tjera prandaj këto janë shumë të vërtetuara dhe Besim tari është mirë të vazhdimisht të fal para se ta fal Yacin. Zot, para se ta fal i Kindin, Zot e dimë smirë. Vazdojmë tani me pyetjen e Selaidinit. Tha asalamu alaykum në Shqipëri është duke u folur rreth mundësisë së ndërtimit e avantazheve morale. Çfarë thotë Islami për këtë çështje? Po është e vërtetë se kjo është domoni aktualitet, edhe ne kemi përcjell ajo çfarë është diskutuar edhe nga ana e, e atyre komunarve apo atyre, atyre njerëzve të cilë kanë propozu këtë formë të varrimit, pa da prononcimet e komuniteteve fetare atyre musliman, katolik edhe ortodoks i kim për sel dhe me sa kam kuptuar varret morale janë ato varrë të cilat pas për shkak të thot mungesës së hapësirës, në vend që njerëzit të varrosen në në dhe varrosen do thot në në form do thot e euh, horizontale do thot dhe bëhet një lloj muri dhe ato vendosen varra të rend dhe pastaj ajo murroset pavarësisht ajo varrat do thot të vënshme me një fjalë do thot të vjetra që uh, zhvarrosen njerëzit e shtratit tyre dhe vendosen në formë do thot të, të mure dhe pastaj ajo uh, si them ne cementohat apo betonohet dhe ashtu lihet për mos më marr mos më marr hapësir më shumë nga vështrimi islam, themin se nuk është të thot një një zgjidhje dhe nuk është e lejuar. Për faktin se neve duhet ta kemi parasysh se e, e, besimtari apo njeriu pasi që të shkojnë nga kjo jetë, duhet varroset në dhë dhe do domoshta kjo është e drejtë se e secilit njerëj që të ketë të thot një hapësirë në në, në tokën e Zotit të Madhëreshëm, që aty të gjej paqen dhe edhe edhe aty të thot të prehet që neve e dim se ajo fazë e jetës apo ajo fazë e, e kohës çë njeriu pas dekës është jeta e berzahut që quhem edhe është jeta në varreza dhe ajo duhet do thotë të, të bëhet në këtë rast duhet të bëhet varrimi në në varrë do thotë në dhë e jo në ndonjë formë tjetër sikurse që janë ë ë varrë morale apo djegja e kufomës dhe forma të cilat e, mund të përdoren disa kultura apo disa ideologji tjera që në islam nuk janë të pranuara prandaj themi se kjo kjo formë nuk është zgjedhje zgjedhje mund të jenë për arsyesë se Arsyetimi këtyre njerëzve që kanë bërë kët propozim është fakti se janë duke duke u ankond nga mos ekzistimi i, i hapësirës dhe ne shohim se arsyet për kët nuk janë do thotë se kemi shumë varre, por është arsyeja se Uh, është një lloj uh, teprimi uh, i i zbukurimit të varreve dhe marrja e hapësirave më shumë se që janë të nevojshme për tu varrosur një një person dhe kjo shkakton pastaj që e, vareza të thotë marrin hapsir më të malhe se që mund të marrin, po është edhe arsujet tjetër e, e, se njerëzit kur kalojnë në alternativa, mendojnë se nëse importojnë, do thotë, eksperiencat të kulturave tjera, ajo është e mjaftushme e në këtë rast për ta me e favarshme është, do thotë, që të importojnë ide dhe metodologi që i përdorin disa njerëz që nuk ka dyshim që janë, do thotë, nga nga perendimi, ose thjala do thot nga Evropa apo edhe edhe ato vendet e, e te Atlantikut, por ato do thot ata njerëz sil kan zbër zgjedhë tilla kan bër konform do thot ideologjisë tyre, konform do thot fesë tyre e kështu me radh, prandaj un e di rastin konkret se vetë komuniteti katolik ka pranu këtë formë të varimit, pra arzuje se si duke të qenë ka në përputje me mësimit e tyre, në anën tjetër komuniteti ortodoks nuk ka pranu, pra arzuje se nuk është një orë kjo metod të këta. Pra ndaj edhe ne si musliman nuk duhet ta huazojmë, do thët, këtë mitologi, se nuk është në përputje me metoden si bëhet varrimi tek muslimanët, mirë po mund të humbtojnë në alternativa tjera, cilat janë e para, do thotë që mundom të paksojm atë mbintërtimin e varrezave apo zbukurimin e tepruar të tyre, rrethimin do thotë me temel të të varreve të familjarëve e kështu me radh, se këto të gjitha shkaktojnë do thotë zgjerimin e tepruar të vendeve, pastaj mund të jetë alternativa edhe hapja e varrezave private që njerëzit do thot të, të varrosen qoftë edhe me pagesë, nëse dëshirojnë do thot merr ndonjë ndonjë hapësirë edhe edhe të varroset, mund të jetë alternativë tjetër edhe e, e, të varrosen përmbi ato varre, duke u munduar do thot bëhen disa disa forma dhe metoda të cilat janë të lejuara dhe këto dietarë e, e, e Islam kanë folë do thot e, qindra vite më herët se si mund do thot të rivarrosen njerëzit e kështu me rad prandaj do të shikon alternativa të tjera e mos importohen do të thotë ato forma cilat nuk janë në përputhje me metodën islame. Ën vetëm këtu duhet ta ta ta cekni do të thotë një një çështje jo e drejtë e e kësaj metodologjie për arsyesa apo çësia e tyre është në, në, propozimi i tyre mbështet në atë se ato varra të cilat nuk janë të njohura, me një fjalë nuk kanë familiar dhe nuk kanë nuk, nuk qakush i ruan ato, ato të zhvarosen, ato të vendosen në mure, kurse varrat e reja të vendosen do thotë në vende të tjera. Dhe kjo është një padrejsi që u bëhen atyre të të cilët janë të, të, të, të, të, të, të paaft apo të pamundshëm të dë të, të, të flasim për veten e tyre dhe nuk ka kush prej të gjallëve që që do të do të flet për ta dhe atyre tu bëhet padrejti të, padrejt të zhvarrosen kurse këta tjerë të cilët kanë të afërm dhe janë do të thotë nga aspekti material kanë mundësi të ndërtojnë varrezat e tyre do thotë këtyrat u jepet drejtas që tu azën vendin atyre kjo është do të thonë një padrejti që u bëhen atyre njerëzo, edhepse nëse kanë shku 20-30 vit, vite më heret, duhet të respektohen, pra arsujese e pejga mëri sallallahu aleyhu sallam thot me një hadith, thyërja e ashtit të, të njeriu të vdekur është njëjtë sikur se thyërja e ashtit të njeriu të gjallë. Prandaj ata ato varre do thot importimi i atyre varrave marrja nga vendi i tyre domo u shkakton edhe thyrje edhe edhe shumë do thot xheratksia që aludon do thot në mos respektimin atyre njerëzve edhe pse kanë shkuar nga kjo bot shumë vite me harret, vesinparit nuk duhet të jetë ta ket at çasë ndaj ndaj atyre njerëzve në përgjësi Zot i dimë. Po vazhdojmë edhe me pyetjen e fundit për sot meqenëse dhe koha është duke kaluar. Pyet Dreni thotë a mund që një çift të fejuar edhe të bërn një çah me pas marrëdhënien intime apo duhet të presin që burri të merr gruan në shtëpinë e tij? Është problematike kjo çështje. Posa çirin kuon bashkore duke i pas parasisht rrethanat e, e e kësaj kohe edhe çasja e, e, e njerëzve do thotë dhe ato te ikalimet e cila të shkaktohen fatkeqësisht edhe nga mes i muslimanëve në raport me Më gjinin tjetër, e këtu do thotë është fjala konkret në, në mes të bashkordve të arshëm. Neve duhet ta kim para syr se e, në form shumë thjesht për shkak të kohës, po duam me u zgjeru, themi se mund raporti ndërmjet femrës edhe një femre dhe një mashkulli apo bashkordve të arshëm mund mund të të konsiderojmë se kalon në tri faza. Faza e parë është faza e fejeses, atëre kur e, e, burri apo mashkulli e merr një lloj premtimi se e, edhe vajza është e interesuar për për për do thotë për bashkim apo për martesë në, në një kohë të ardhshme dhe ky lloj premtimi në jurisprudence islame quhet feyes edhe tek ne është enjuor dhe kjo është faza e parë në këtë fazë raportet ndërmjet tyre dy bashkortëve të arshëm duhet të jenë brenda kornizave të mos që mos të vest, vetmohen ata dy. Pastaj ë çëllimi i takimit, nëse ndodë takimi, tjet në prezencën e të tjerëve dhe tjet do thotë për marrveshje të cilat do të bëhen e, për ato e, hapat e më tutjeshëm që është do thotë kurorëzimi, martesa, banimi ekstumeral. e kështu me radhë. ë Kjo është do thotë faza e parë. E dyt, që, të të të faza e dytë mund të quhet do thotë faza e ë ë birja kurorës apo akti të kurorës me prezencën e përjetësit të famrës me prezencën e dëshmitarëve personit i cili e bën do të thot aktin e kurorës shkrimi i mehrit e kështu me radh dhe pas saj faza nuk ka dyshim se pasi që të bëhet akti kurorës se këta dy njerëz konsiderohen burr dhe grua për njëri tjetrin dhe kjo fazë është do thot ende kur mbetet do thot vajza në shtëpinë e babait të saj Dhe kjo fazë, themi dhe thotë juridikisht, dhe thotë një një risponcijnë, islam e konsiderohen si bur dhe grua me njëri tjetërin. Dhe i lejohen të gjitha gjera cilat i lejohen burit edhe gruas, dhe dhe thotë vetmija, e, biseda, edhe dhe thotë fjallët cilat lejohen dërmjet burit edhe gruas, mirë po në, ras, në qështjen e, e mardhanjeve, intime kam kjo, e kam fjalën atëra kjo edhe pse në parim nuk mund t'i themi se është e ndaluar në kuptimin se në ata bëjnë kalojnë në në zino nëse nëse e bën një veprim të tillë mirë po e, duke pasur parasysh të ardhmën dhe ato çkafar mund do thotë të, të shkaktojnë nëse ndondo një kësht kuptim apo në pak nadsi apo ndarje e kështu me radh, atëherë themi është se më e drejtë që marrdhëniet ndërmjet intime ndërmjet burrit edhe gruas të lihen deri në momentin që burri e dërgon do dë thotë gruan në shtëpinë e tij, edhe në atë moment do thotë të filloj të fillojë do thotë ajo do thotë jeta e plotëtuar do thotë bashkëortore dhe kjo është do thotë faza e tretë. Dhe kjo faza e tretë është do thotë ku kapitullohet do thot procesi i martesës së dy të rinjve dhe kjo është ajo faza kur të gjitha ato të drejtat e burrit futen do thot në në veprim dhe të gjitha të drejtat e e gruas futen do thot në në them kushtimisht në fuqi edhe edhe burri ndaj gruas ka obligime edhe gruaja ndaj ndaj burrit ka obligime dhe të drejta në përgjithësi dhe kjo është faza ku lejohen do thot të gjitha ato tjera Por uh, them në fazën e dytë, uh, edhe pse nuk mund të themi se or diçka e të kaluar apo diçka uh, që uh, mund të, të krahasohet me me me zinë apo diçka tjetër, themi më e drejtë është që burri do thotë ta ta shtyej do thotë kët deri në fazën kur kur ta merr gruan në shtëpinë e tij, Zoti i mëshirë. Faleminderit sikur më nisat. Edhe unë ju falënderoj për për ftesën të ndëror miqë me këtë përgjigje, për po japim fund emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigje. Dhe me takim në radhës, e selam aleikum. <të>